Повинен зростати і розмір тієї маси населення, яка є свідомим історичним діячем. Володимир Ілліч Ленін, Повне зібрання творів, том 2, сторінка 515. Соціалізм, залучаючи мільйони до активної перебудови світу, підіймає їх до рівня свідомих історичних діячів. Це у свою чергу викликає масову потребу в пізнанні історії, передусім вітчизняної у правильному її баченні і розумінні. Тут очевидний слід шукати першопричини появи та бурхливого розвитку вже 20-30 роки радянської історичної романістики. Адже тільки література спроможна відтворити живу, картинну, образну, сповнену людських пристрастей і емоцій, а тому більш дохідливу історичну панораму подій, найважливіші її етапи. І відтворити все це під кутом зору мільйонів з їхніх соціально-класових позицій, тобто поглянути на минуле, показати і оцінити його з позиції радянського сьогодення. Велика вітчизняна війна з її неймовірними випробуваннями, небувавим масовим героїзмом, дорогою ціною здобутою, але ж такою всесвітньо значимою перемогою піднесла на вищий щабель рівень історичного самосвідомлення радянського народу і людини. Недарма у час війни такого значення надавалося питанням патріотичного виховання. Недарма серед вищих військових нагород з'явилися тоді ордени Олександра Невського, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницького. Звідси і посилений інтерес до героїчних сторінок свого минулого. До своїх, так би мовити, першоджерел та історичних коренів. Ось чому і Данило Галицький, поповнюючи набуток нашої історичної романістики, відразу знайшов свого читача. Знайшов, бо відповідав на зрілим запитам часу. На зацікавлення письменника саме цим історичним матеріалом вплинула ще одна обставина ідеологічного плану. Адже в час визрівання задуму та написання твору Антон Хежняк жив і працював на Західній Україні. І якраз тоді, коли радянська армія переможно визволяла її, пророки з націоналістично змійного кубла, починаючи з правовебного графа Шептицького і присних та кінчаючи фашистуючими ідеологами Кривавої Бандерівщини. Шкіри лізли, галасуючи про якусь відрубність Галичини в Червоній Русі. Безбожно фальсифікуючи історію, будь-що намагалися штучно відірвати, протиставити Галичину всім іншим древньоруським землям. І пробували залучити тут собі союзники, зокрема, і князя Данила. Таким чином завдання письменника було й гостро політичним. Не дивно, що після публікації цього роману, який всім спрямуванням своїм підводив читача до правдивого, правильного розуміння подій героїчної минувшини, буржуазно націоналістичного хвістя з люттю обрушила на автора у своїх самостійних листках, що видавались на кошти іноземних розвідок. Відповідаючи на ті злісні наклипи, громадський діяч, комуніст і поет Микола Тарновський котрий тоді жив і працював у Нью-Йорку, в одній з прогресивних газет писав «Не подобається буржуазному націоналістові, що в романі Антона Хижняка наводиться вислів «Ліси та степи широкі відділяють нас, та серця руського ніколи надвоє не переріжеш, одне воно в нас, як і земля єдина». Бачите? Українським буржазним націоналістам хотілося б перерізати серце українського народу надвоє. Вони й тепер змовляються, якби перерізати серце українського народу і знову четвертувати українські землі, як це було донедавна. Сказано і справді влучно. І точно підмічено головну ідейну спрямованість створу – утвердження ще давньою історією, закладеної непорушної кровної єдності руських земель, українського і російського народів. Доречно нагадати, що ідея «єднання» становить основний патріотичний пафос, головний змістовно-емоційний нерв знаменитого слова о полку Ігоревім, описані в якому історичні події, ненабагато віддалені в часі від зображеного в Данилі Галицькому. Наші критики і літературознавці оцінюють Роман Антони Хажняка як твір, що художній відкрив одну з маловідомих сторінок вітчизняної далекої історії, прославленого її діяча Данила Галицького. Кажу, маловідомих, бо якісь окремі відтинки того періоду, окремі події з діяльністю цього князя пов'язані, література вже робила спроби показати. Правда, події в них на Галицькій землі. 1205-1206 років зображувалося бувало з далеких від марксизму позиції. А от поема Миколи Бажана Данило Галицький 1942 рік в основі романтично піднесеного повіствування якої лежить один з важливих епізодів у діяльності князя-полководця і патріота розгром німецьких псів-рицарів під Дорогичином 1238 рік Безперечно, до прямих попередників Хижнякового роману належить. Хоча й слід мати на увазі, що Антон Хижняк узявся за відтворення всього життєвого шляху діяльності Данила Галицького, його оточення самої тодішньої епохи. І в цьому він попередників фактично не мав. Хронологічно, ранка роману охоплюють майже шість десятиліть. Причому сюжетна Канвайго своєрідно в'яжеться письменником за основними історичними подіями того періоду. Покладений в основу роману Хронікальний принцип побудови твору взагалі характерний для цього жанру, особливо для історичних полотен з широким епічним розмахом. Адже історія дає художникові.